Чого нема незалежності? Це вопрос, Бо це нам поляки наділили таку подлянь. А як їх після цього називати? Бо вони вже тисячу лет спорять з нами, хто главніший. А чи ми – поляни, чи вони – поляки? Хто раніше произошов у древнього племені Палів? І це не шутки, бо поки ми споримо, Лишаться у тих палів лише палестинці, яких теж скоро не стану в світлі вирішення проблем сіонізму. А я полякам так скажу. А як ви лічно називаєте свою страну, га? Отак. Польська. Не Польща. Як ми вас і усі в світі називають, скажімо, Поланд, а Польська, тобто в значенні чия. Кому підлягає, кому належить? Я кому? Ясна річ, що полянам або поміняйте назву, або не лізьте в научні спори, які вам також не належать, бо ваша археологія ще не викупила чогось такого древнього, як наша. От тоді, поляки, і давай нам мстіть за первородство. От чого ми постійно втрачаємо незалежність. І ми, і вони її втрачають, що тобі ні незалежності, ні первородства, А шанс у нас був. Це коли ми усі напряглися і висунули з-поміж себе Кирила Розумовського. Зділили йому таку фамілію, щоб ніхто не здогадався, що він насправді розум. Бо знають, що він дуже розумний, і зірвуть його місію. Московія ж і прохлопила його до такої міри, що він пробрався у покої самої цариці Єлизавети і ліг там у них. До такої міри, що повторив... Не меркнувши подвиг Рокселани, хто про її не зна, як вона одна замінила собою цілий гарем султанові. От яка була женщина. Мало того, підтримувала султану у формі цілих 50 років, за що він її називав хурмою. і не нападав на Русь, яка нарешті передихнула після варварських набегів і відновила поголов'я, щоб вже потім повстати за незалежність. А наші потім що? А бачить, що Кирило Розумовський не женщина, а чоловік. Так, добродійєш, каже він їм, а в Москві все ж навпаки, навіть гареми, що їх тримають не з жінок зібраних, а з чоловіків. Як це не розуміють ті? А дуже просто, гареми в них удержуться не для царів, а для цариць. Тільки він це сказав, як усі на нього пильненько глянули. Правду скажемо, Немало усілій він приложив до всіх пробір дам, по-нашому проституток, щоб вони так хвалили, що аж ці радісні чутки до цариці дійшли, що й вона височайше соблядоволила доволила попробірить його». І виявилося, що? що вся її влада, майно, все, ніщо в порівнянні до тої пробірки, якої представив їй простий син козацького роду. Що вона так розчувалася, вся була, і не вдержалася вся, і взяла з ним законний шлюб. Тут Московщина содрогнулася, а особливо... Польща, яка втратила незалежність разом з Русью, і тепер її обідно стало, що ми можемо вирватися вонині. І давай підбирати з поміж себе когось кмітливого і меткого, похожого фамілією на Розумовського. І не йшли по поняттям такого понятовського. І прозгласили його царем для цього. Ну, і Лізавета на нього даже не взглянула, а взяла і не звергла, мабуть, або не та пробірка. А тоді бере і прозлишає на весь мир гетьманом України Росії кого? Кирило нашого Розумовського. Жив наш край, відпочиваючи від татаро-московських небегов. Що не скажеш про Москов'я, яка дуже пригорюнялася вся була і думає, як же так, за що боролися? Отут треба сказати правду, що наш Кирило дуже надто трудився, так що цариця забросила всі державні справи, навіддалася повністю лічної житті, якої, а це, надо сказати, жодна з цариць до неї не мала. І це було ошибкою. Або в Москві дуже надто уязвленна обідчивость. І це в них головна риса характеру така, і вони усіма силами її вдолітворяють. Пуще навіть, ніж своїх жінок. От ця риса й почала думати, як же так, що з царицею дружився не хтось із наших синів Отечества, а якийсь інородець. Ні, так далі жити не можна. З царицею, яка змінює щоденно в постілі своїй родині. Значить, нужно і змінити царицю.